Birriak zurekin, Bernadet Argain, Eskozia, Katalunia eta Orai, foroa iraganda larun batean Bayonan. Eskozia eta Kataluniako autodeterminazioaz, egin erigaldeketak aipatu dira eta gero lotura eginda eskoaleriko egoerarekin, politikari erakasle eta ikerlek parteak zuten mainguruetan Bayonako Unibertsitatean. Bostilabete uolde gaitzak gertatu zirela jende frango bada horaino aitzinekorat ezin elduzari, amikuseko kurutze gohiak berogoi mila euroren laguntza eman du amikuse joldi eta ostibareko latonoita post familier hau zapesek banatuko dute xosori hunki herritajer. Jugbian, Hendaia eta Nafarroaren arteko derbia Hendaia reker eman dute Hogoita Amabi eta Emesorzi, Bitaldeetako Jokolariak mintzatu ditugu. Eta pilotan Donibane Garaziko trinketean superprestiz buruzburukako lehiak eta txaldean asten, jaz Paskalde Eskurra-Sapeldun, aurten Nox, oaltahiden parteak zea ere, dudanda. Eta aroa, asteleen untako, zeden mentura, Charlotte, egun hona. Egun ona, bai, egun aski, grisa ukanen dugu, harori, euririk ez, diotenez, eta aski gosua, masai terri gradoiten ditu, eta mabiren ingurian, itzuliko gira, egun ana. <tipen> Joanan den larun batean Baionako Unibertsitatean irraititen zen Eskozia Kataluña eta orai foroa. Autodeterminazioa zuzenbidearen ikuspondutik aztertu da lehenik eta Eskozia eta Kataluñako autodeterminazio prozesoak landu dira, azkenik eskoalegiaren egoera goguetatu da. Simonhalt segitu duzu foro horik. Joanden larun batean, autodeterminazioari buruzko foroa ginuen Baionako fakultatean. Autodeterminazioa, zuzenbidearen ikusponutik aztertu honduan, Eskozia eta Kataluniako prozesuen ondorioak atera dira, azkenik Euskalegiaren egoerari buruz gogoetatzeko. Autonomia eraiki eta varen institutuek elkarlanean antolatu dute autodeterminazioari buruzko foro hau. Jean-Pierre Maziaz, erakasle eta barren institutuko kideak, ekitaldea idekidauku autoreterminazioaren bilakaera ipatuz, eta prosesu hori transisio demokratikoari parekatuz. Jalere bukatzeko, hor hori tarazidu autoreterminazio prosesua afera politiko bat dela, eta ez dela zuzen bideari mugatua. Horregatik ondoko izelariak, denak politikariak, ahalbezain zintzokia izan zauzku, Eskoziako eta Kataruniako autoreterminazio prosesuak aztertzen, Euskal Herriaren prozesurako idei aholku edota eta tresnak atxamaiteko siedez. Bukaeran, Zelai Nikolas Gure Eskudago Elkarteko kideak, horren erdi bateko pilduma egin nauku, horretaraziz adostasuna dela tresnarik eraginko jena, eta hau dela soilik abertzalea ilimugatu. Justuki, bere iduriko, Ipar Euskal Herria da gehienik bideortan aintzinatu. Bizkaiako Usantzolo galdako otik berexi eta beregain litaiken herri bat bilakatu, Usantzolok bozkatzen zuten atzo, bost milako bat bizitzale dira parte hortan, herritaren jirula ordenak bozkatu du eta horietan euneko lahato noita amaha bereztearen alde agertu da, herrik bat zen bakarik ez du balio ofizialik. Universitateetan beti pleini dira ahal eskasetaz, baina oraino gutiagoekin egin beharko dute, deputatuek iruetano eta hamar miliun gutiago ezari dituzte, busetak oraino gehiago murhiztuak izanen dira beraz, ikasbide batzuen gelditzera, terakasle prekario batzuen galdeiterat behartuak izan dira jadanik azken urte hauetan, investizamendu guti egiten da eta universitateak ari dira zahartzen. Buxetapalago batekin gauzak estira hobetuko eta ondoko igunetan mogimenduak iseiten alitaizke universitateetan. Joanden ustailean uoldeekin unkiak izan diren jenden laguntzeko amikuseko kurutze egin duen diru bilketa banatu du amikuse eta ioldi ostibareko hogoi herrietako latonoita bosfamiliek. Beho goi mila euro inguru bildu da eskualeritik eta kampotik gin diru eskaintzetarik. Mehainen... Hogoi familia lagunduak izan dira. Heme zoxi berriz dona istin, eta gaineateko errietan, bat eta bost familien artean eginda eskaintza. Arrangurak, badira oraino zonbait errietan, familia batzuekin. Marrianez gogoztiaga. Uileko Walden ondorioako badira oraino hainitz tokietan Pagolan, familia gazte bat lagundu izan behar du egiko etxeak bizitegi bat Hematen asuan zen berien bea baita. Gabriel L Lopepe auzapeza. Egun du diraarteongiko duten, ba baute ta bergeita hamar mila da Lana. Hudean zehendu, uh, gug uh, baginean justo memento hartan apartamendu bat, uste nari. Taren ez ari titu familia hoi, gaztea dira. Bena, uh, dira, maniozki, luze, justu edo kapital handia dielaik, uh, bon... Emanik kan haute, ašan zati, kapitati piba, inzundu tana samar mila eurokoa bote unkiti abena. Eta berre mila eurokoa dela ikiteko, edira pizxamen zukan, sezima horten. Laxabalen ere, adinetako jendeako badira, kasu berian direnak, beren garajan dira oraino. Jules lakamendi ausapeza. Biduzaren ondoan badu familiat, jende siar batzo, latari ontekoak, eta... Soiten di, eta ono asuantzek ez dute parteik ono jozik ezta inik, beren garaži handila, eta hoi hurbaztegetan, eta negia jenda, eta hoi... Oztuko du, eta ordean, eta soiten dugu. Asurantzak luze direla dirua emaiteko, erriko etxeak ere, beha daude noiz lagunduak izanen diren bazterrena gainatzeko. Gabriel Lopepe, pagulako hauza peza. Lo dira denak, bon, paper eta markatzen duzte ba iziareko sifriak, e, bozkak ba. e, edo dira, De ne, isat, uh, denak uh, haidu dien, uh, haidira ben uh, profiainako, boskan hola behartuzten bildu, zute bestetaz asolari batek. Nire, gaino, demezala, ala da. Izurako auzapeza den Daniel Olzomen diren ere beharko da denbora gauzen ongi antolatzeko. Lehenik ez dugu xertamen uh, pikoik, eh, behaz, uh, hori berda eran, behaz engaiatzeko, ni niazteko uh, ez niz engaiatzen ez tutaleik uh, xertamenik. Uh, beharko horian dien gauza horiek bistan na sartzen ditugula gure buetan eta bon aldatzen ditugu proiektuak, Debiak, estudioakego boulego, estudio bulegoak ekizu eta orain hortik pasttendiela gauzak, behar da demoa hartua ere uh, lean e esatzeko bai. Eta bihotzeko estatuek ere ukanen dute lan, egun asten dute sasoina, aurten ere elkarteunek hainbat apairu, banatuko ditu behartuer negugusian guzian, eskualegian bihotzeko estatua, kerri hauetan dira, Angelu, Donian Eloizune, Donian Egarazi, Dona Paleu, Aieja eta Maulen saililean Euskara jalgiari mundura zion benate etxeparek eta zinez, hori gertatzen da bere liburuarekin bejnate txepareen linguae baskonum, mitiae japoneseerera itzulia plazartu da astehunguntan. Xagio eta Hiromi Yoshida irakasle Japoniak euskadunek itzuli dute, mila bostehunta behogeita bostean agertu benate txepareen liburua eta urapalategi lapurtagidazleak egin itzin sola ere bada itzulpen jotan. Kiroletan orai eta jugbian lehenik huna zonbeite maitza federal bat mailan maulek galdu balanz da jenen eta mairu eta doni banelo ere galdu zanzulpizen kiro eta behogoita sorzi federal bi mailan hor derbi azen endaia eta nafagoaren artean eta endaia nagusitu hogoita amabi eta eme sorzi, etxean irabazi behar zuen hendaiak eta kausitu du Daniel Larretxea hendaiako trebat zailea. Nafarroa, sasoiguziak gure haintzinean pastu, pastu dute, orduan uh, behar zen irabazi, uh, irabazi dugu, baina uh, gero bat iragauza asko batzu uh, uh, egitekoako ino. Zaila izan da, talde honba Nafarroako taldea talde askio da, eta lugean lan ahondi uh, bat egin dute, eta gu gure jokoaz dugu bere tokian eman. Orduan apixkabat, hortaz uh, pena apixkabat bainan gero contentira baztea, isegarri contenti. Aldiz nafaruaak ez du nafera honik egid, bonusik ezpeitu bildua alizan, benyatzexal. Bekio esperoginuen, e, dinaginen uh, ratzarki irabazteko eta galu dugu, berazera uh, nahi du uh, emaitza txahadela guretako. Lehen zatiagukatuta ama bihutso, deia birehentzatiko haintzinen uh, uh, ziren eta guretako iziagri izan da birehentzatiago. Bagoen gero birehentzeko berdin birehentzatian, eta geizki guretako, inan, uh, ara, lehen zati horretan uste dut uh, egin garaipena orkandutela. Oh, uh, Eta pilotan superprestiz lehiak eta abiatuko da txaldean, buruz buruka esku uskandotzen pilotari lehiatuko dira, doni garatenian, jaz partidai derrak ikusi ziren, finala ere zuen Pascal Eskurrak Patrico Zafrenen kontra, zonbait urtez ere ere mandu trofeoa Agusti Waltarik, bainan aurten bere parte harzea dudanda Eduar Maite Antulatzailea. Voilà, un petit souci avec Waltari, bon, euh, c'est toujours difficile, mais euh, sachant que depuis 6 mois... Badugu dudaino bat Waltari rekin, bere espaldako zauriaren ondotik duela 6 labete, zailtasunak baititu la... berriziteko. Joanden larun batean egindu test bat, euh, mila frankan, emaitzaren aldetik, ez da izan galdu baitu berroita bat eta euh, oita bat. Nous avons décidé... Euh, Azaruaren hogeita sortzian Pauen behar du partida bat Jokatu, erabakidugu Biara Mongoizean behar Zaukula erantzun bat eman Behin betiko erantzuna, bai edo ez Partertzeko erantzun Baiko rameiten bailin badauko Hobe, beste naz Eza balin bada, badugu beste Pilotari gazte bat begistatua Ordez katuko duena Zuzenki, final laudenetarik goiti. Esa sera un jeun Kido remplazora, bien sur direk Eta behaz lehuna soynisanen diren, lehiak eta untako lehen bipartidak, lau honetan amule elgarren kontra eta ondotik palomez salduberren kontra, finala behaz abenduaren ogo eta sorcian jokatuko delarik. Eta segituko dugu orai, nasio arteko berriekin, Christophe? Eta berrogoita amar hil Afganistanen, eraso suizidio baten ondorioz, pakistanik ilako mugatik urbil gertatu da, aire baloia edo bolei bolako partida baten denboran, ez du neorkere horainokoan egin zauri beregain hartu, gertatu da Afganistar parlamentuak, negoziak eta kzaramatzalarik, estatu batuak eta nato edo otanek ilan, mende baldeko tropen presentziaren luzatzeko edo ez jakiteko, Bimilata amalauetik ainzina, edo bimilata amabostetik ainzina nahi bolzue. Afganistanen beti, sen civilizazio kampaina bat bultzatzen nute ede, han kouvernus Kampoko erakundeek edo ONG delakuek Afganista eza lemarekin eta behar gorriak badira beti bereziki osagarri eta eskuntzan natoko tropak tipitzen ari direnean gobernuz Kampoko erakundeak beldur dira Afganistaneko geroa edo egoera gutiagoa aipatuko dela bai politikoki bai eta ere prentsan. Afrikan hilabete bat lege biltzareko bozen ondotik hautez unzietarat itzuli dira Tunisia rakatzo, ta aldiuntan presidentgoko hautez izan dira ogoita zazpi autagai eta bigarren itzulia intzin uh, bi nagusigai nida tunez alderdiko ezepzi lehena latonita sortzi orte ditu nek eta legibiltzareko bozak zituen, neurizko islam edo islam moderatuan oinarritzen da bere alderdiaren filosofia eta ondotik bigarren enmarzuki presidenta litzateke eta marokon gaitzeko desmasiak sortu dituzte euriteek ego marokon bere ziki eta eurite askarrak atzo bederen sortzi hil izan dira eta ogoita lau diende desagertu, di arte atxikiak da alerta eguera jan. Hala beraz, nazioarteko berri